Ajánlás. Marcsinak, Julinak, Borinak, Rozinak, Katának, Luizinak, Lukácsnak, Brúnónak, Hannának, misinek, Gazsinak és Panninak. A boldog hülye és az okos depressziós. A hülyének szerencséje van. Manapság az ember intelligens és depressziós, vagy boldog és hülye, írta Popper Péter. A bölcs pszichológus aranyköpése mögül ugyan kikandikál a keserű irónia, de úgy gondoltam talán mégis érdemes legalább egy gondolatkísérlet erejéig komolyan venni ezt az észrevételt, mert sok ember közérzetét tükrözi, manapság különösen. Vajon miért gondolják az emberek, hogy a tudatlanság boldogság, Miközben valamennyien szeretnénk boldogok és egyben okosak is lenni, és valami ilyesmit kívánunk a gyerekeinknek is. Úgy döntöttem, a tudomány segítségével, különböző kultúrák elképzeléseire és saját élettapasztalataimra támaszkodva végére járok, egyáltalán lehetséges -e ez? Erről a hiú kísérletről szól ez a könyv. A feladatot megnehezíti, hogy Popper Péter idézetének egyik szava sem egyértelmű, mert kit nevezhetünk intelligensnek és kit hülyének, mit jelent a boldogság, és jól használjuk-e egyáltalán a depressziós szót. A XX. század háborúk, forradalmak, gazdasági válságok szaggatta évtizedei és embernyomorító ideológiái mellett a tudomány forradalmának évszázada is volt. Az atomfizika, a mesterséges intelligencia, a biokémia és az orvostudomány fejlődése átalakította az életünket, de a tudományos eredmények és következményeik megértéséig nem jutottunk el. A világot egyre bonyolultabbnak érzékeljük. Elbizonytalanodtunk. Aki a járványok, a klímakatasztrófa, a migrációs válság fenyegető árnyékában igyekszik átlátni a politika, az üzleti világ, a tudomány és a társadalom egymásba fonódó sűrű szövedékén, akit megvisel, hogy a szeme láttára foszlanak szét a hagyományos értékek, erkölcsi normák és gondolkodási modellek, az többnyire magába roskad. Alig, hanem őket nevezi Poppel depressziós intelligensnek. Aki pedig fel sem fogja, mi történik körülötte, vagy szándékosan a homokba dugja a fejét, hogy megkímélje magát a nyomasztó valóságtól, gondolom, az lehet szerinte a boldog hülye. Ha megpróbáljuk elemezni Popper Péter megállapítását, látjuk a kijelentés minimum három állítást tartalmaz. Manapság, aki intelligens, az depressziós. Manapság, aki boldog, az hülye. Manapság, csupán ez a két lehetőségünk van. Hol kezdjük? A világon két dolog végtelen. A világegyetem és az emberi hülyeség, de az elsőben nem vagyok biztos, mondta Albert Einstein, mint egy kijelölve a csökkent értelmi képesség meghatározó szerepét az emberi kultúrában. Úgy tűnik az együgyűség megérdemli, hogy vele kezdjük a vizsgálatunkat. Előre bocsátva, attól, hogy ilyen fennhiházva beszélünk az ostobákról, éppenséggel az is előfordulhat, hogy mi is közéjük tartozunk, csak még nem ismertük fel. Ha a Bolga tudja, hogy buta, legalább ennyi esze van. De ha bölcsnek hiszi magát, akkor már igazán bolond, figyelmeztet butha. A hülye és a bolond látszólag szinonímák. Gyerekkoromban mégis azt tanították, hogy a hülye, akárcsak a marha, csúnya szó. És a szüleink ránk szóltak, ha veszekedés közben ilyeneket mondtunk egymásnak. De míg a marha például a hentesnél nem számított csúnya szónak, a hülyét a hentesnél sem lehetett mondani, a mesékben pedig az udvari bolond kimondottan okos volt. A bolond jelzőt a szüleink is használták, sajnálkozó hanglejtéssel, valahogy így, hogy szegény bolond. A pozsony úton gyerekkoromban még villamos csörömpölt, és megállt a Sziget utca sarkán is, ahol laktunk. De nem csak a 15-ös villamos járt arra, ott közlekedett egy középkorú férfi is, aki 15-ös villamosnak képzelte magát. Ő volt a szegény, bolond, ahogy a szüleim emlegették. Azt se értettem, hogy ha én villamosost játszottam, rám azt mondták, milyen aranyos vagyok. Engem senki sem sajnált. Akkor őt miért? Hiszen a felnőttek is annyi mindent játszanak. Orvosost, boltost házépítőst, papásmamást, katonásdít. Elmosodott még számomra a határ a képzelet és a képzelődés között. Az ember, aki villamos volt, nem tűnt se szegénynek, se boldogtalannak, mert miután, ahogy a felnőttek mesélték, kirúgták a beszkártól, ahol villamos vezető volt, villamosként továbbra is hasznosnak érezhette magát. Kopott posztókabátban, lehajtott füles sapkában, Két karját könyögben meghajlítva, kiszámíthatatlan menetrend szerint rótta a villamos útját, és én izgatottan lestem a gyerekszoba ablakából, mikor tűnik fel. Ha valódi sárga kollégái utólérték, ő illedelmesen félreállt, majd folytatta az útját leszegett fejjel, szelít kék szemével kötelességtudóan meredve a sínekre. Minden megállóban megállt, magas, rekettes hangján még a csengőt is utánozta. Persze, senki nem szállt fel rá. Féltem tőle. Az ötvenes évek elején jártunk, a felnőttek is sok mindentől féltek. És, mint a kicsit irigyelték volna az embert, aki boldog villamos volt. Mert ha meglátták, azt mondták, a hülyének szerencséje van. Gyakori vélekedés, hogy az ostobáknak könnyebb dolguk van az életben, hogy aki hülye, az boldog. Csak hogy ennek a nézetnek ellentmond a tapasztalat. Az állítás ugyanis azt feltételezné, hogy nem léteznek boldogtalan hülyék, holott naponta találkozunk zsörtölődő, gyűlölködő, ostoba emberekkel az életben és a neten. Fogadjuk el amolyan részkövetkeztetésként tehát, hogy nem csak az intelligens lehet depressziós, hanem a hülye is. Márpedig, ha az intelligens, a hülye, a depressziós és a boldog párba állítható variációit vesszük, úgyis mint boldog hülye, boldog okos, depressziós okos, depressziós hülye, akkor ez utóbbi kétség kívül a legpehjesebb változat. Abban tehát megegyezhetünk, hogy nem minden hülye boldog. De vajon valóban minden boldog hülye? És aki intelligens, az nem lehet boldog? Popper Péter idézetéből legalábbis erre következtethetünk, ha kilúgozzuk belőle az iróniát. De ki az okos? Az okost és az intelligenst is többnyire szinonimaként használják, mint a hülyét és a bolondot. És gyakori válasz, hogy intelligens az, akit az intelligencia tesztek annak mérnek. Az intelligencia tesztek azonban nem az abszolút értelemben vett szellemi képességet vizsgálják, ahogy az sokan vélik, hanem hogy valakinek bizonyos probléma megoldó készségei hogyan viszonyulnak a többi ember hasonló adottságaihoz egy konkrét társadalomban, illetve egy korosztályban. Az IQ tesztekben száz pontra kalibrálták az átlagot, a normális eloszlás, Meredeken emelkedő harangörbියේnek elején az alacsony, a vége felé pedig a kiemelkedően magas intelligencia hányadost találjuk. Az emberek döntő többségének intelligencia hányadosa a 85 és a 115 közötti tartományban van. A 70 pont alatti, illetve a 130 feletti pontszám az emberiség 2-2 -ára jellemző. 70 pont alatt Értelmi fogyatékosságról beszélünk, a 130 pont felettieket pedig kiemelkedő képességűeknek nevezik. Európában léteznek nemzeti IQ felmérések is, ezek szerint a magyar és a lengyel átlag 99 pont, az Egyesült Királyságé kereken 100, Ausztria, Németország, Olaszország, Hollandia, Svédország, Svájc, Belgium átlaga pedig, két-három ponttal magasabb a miénknél. Hogy aztán ki hogyan értékeli a saját képességeit, az is jellemző. A jó jóisten valószínűleg az észt osztotta el legigasságosabban az emberek között, mert panaszkodnak arra, hogy nincs elég pénzük, nem elég sikeresek, nem elég egészségesek, nem elég szerencsések, de hogy nem jutott nekik elegendő ész, arra nem szoktak panaszkodni. A kutatások szerint az emberek 94 a magasabbra tagsája az értelmi képességét a valódi szintjénél. Tellerede, a nagyszerű atomfizikus viszont, amikor egy interjúban megkérdezték tőle, hogy ő hogyan lett zseni, azt felelte, én nem vagyok zseni, csak az emberiség 98 a idióta, és ezért azt a 2 százalékot, aki normális, kikiáltják zseninek. A hagyományos IQ-tesztek három területre helyezik a hangsúlyt. Egy, a nyelvi intelligenciára, ami azt jelenti, hogy valakinek milyen a beszéd és vita készsége, milyen a szövegértése és mennyire jó mesélő. Vannak, akik a humort is ide sorolják. Kettő, a logikai intelligenciára, ami a matematikai műveletek megoldásának készségét a problémák tudományos elemzésének és az érvelések logikus felépítésének képességét mutatja. A harmadik pedig a vizuális térbeli intelligencia. Akinek magas, az ismeretle helyeken is jól tájékozódik, könnyen felismeri a formákat, és jó a vizuális memóriája. Balanyi Bibiana, a menza kú egykori elnöke, engem is rá akart beszélni egy tesztre. Azt állította, olyan tapasztalata van ezen a téren, hogy biztos benne nekem kiemelkedően magas az intelligencia hányadosom. Én viszont tudtam magamról, hogy a hasonló logikai tesztektől leblokkolok. Amikor meglátok egy olyan kérdést, hogyha a négyzetben balra vonal a másikon felül vonal, a harmadikon pedig átlós vonal, ha a rajzon az egyik nőnek két kontja van a másiknak három feje, a harmadiknak pedig nincs füle, akkor mi jön utána? akkor nekem égnek áll a hajam. Egyáltalán nem érdekel, mi jön utána. Ráadásul rosszul tájékozodom, folyton eltévedek, mert közben máson jár az eszem, és még egy gyerekágy összeszerelése is megoldhatatlan feladatnak tűnik. Különösen, hogyha a gyári furatok rossz helyen vannak. Márpedig nekem mindig úgy tűnik, hogy rossz helyen vannak. Snoha. A verbális részben talán jól teljesítenék, ez nem az a feladat, ahol abban bízhatnék, hogy majd kidumálom magam. Egy ilyen teszten csak veszíthetek, gondoltam. Hiszen ha kiderül, hogy az ikum kiveri a plafont, ahogy Bibiana feltételezte, akkor ő majd azt mondja, na ugye megmondtam. De ha nem, akkor darabokra hullik az önbecsülésem. Így aztán inkább megelégettem az ő hízelgő feltételezésével. Az IQ tesztek kétségkívül sok mindenre alkalmasak, hiszen okos emberek készítették és régóta használják. De ennek némileg ellentmond az érettségi találkozók gyakori élménye. Nyilván mások is tapasztalták, hogy sokan, akik az iskolában kitűnő bizonyítványal dicsekedhettek, végül mégsem lettek olyan sikeresek az életben, mint ahogy az iskolai előmenetelük alapján számíthattunk rá. Mások meg akik annak idején könnyes szemmel könyörögtek a tanároknak egy kettesért, hatalmas limuzinnal, drága öltönyben érkeznek az osztálytalálkozóra, és percekig sorolják a sikeres vállalkozásaikat. Hogy az ő ikújuk mekkora volt, azt nem tudom. De kétség kívül tudhattak valamit, amit a közoktatás nem mért, csak az élet. Ha valakinek jó üzleti vagy műszaki érzéke van, aki képes könnyen megtanulni bonyolult mozgáskombinációkat, aki remek műveket komponál, aki komplet nagyzenekari partitúrákat fejből dirigál, aki ráérez mások rejtett érzelmeire, aki tudatosan és mélyen képes elemezni önmagát, aki érzékeny a természet legapróbb részleteire. Az nem intelligens? Howard Gardner szerint a kérdést nem úgy kell feltenni, hogy okosak vagyunk-e, hanem hogy miben és hogyan vagyunk okosak. A professzora az intelligencia fogalomkörét kiegészítette a zenei, muzikalitás, ritmusérzék, a testi kinetikus, mozgás, az intrapersonális, a magunkra vonatkozó elmélyülés és önelemzés, az interpersonális, az emberi kapcsolatokra, az empátiára vonatkozó képességekkel, ami később tovább bővült a naturalista, vagyis a természetet megfigyelő és értő, a spirituális és az egzisztenciális intelligenciával. Gardner ma már egyre elfogadottabb elmélete szerint az intelligencia valójában a különböző területek egyedi keveréke, miközben a klasszikus IQ teória elfogadottsága sem csökkent. Amikor évtizedekkel ezelőtt egy felmérésben megkérdezték a munkaadókat, szerintük melyek a jó munkatárs legfontosabb képességei, akkor meglepetésre a felsorolt erények 67%-a nem a logikai készségekkel, nem is a szakmai gyakorlattal, hanem az érzelmekkel, az általános viselkedéssel volt kapcsolatos. Például, hogy képesek-e odafigyelni másokra, Tudnak-e kommunikálni a kollégákkal, képesek-e rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz, és túllépni a nehézségeken? Magabiztosak-e, van-e elhivatottságuk és alázatuk a munkájuk iránt, tudnak-e együttműködni és konfliktusokat kezelni, derűsen szemlélik-e a világot? Ezeket a képességeket érzelmi intelligenciának, EQ-nak nevezik. Golman könyve, noha. Tudományosan sok kritikát kapott, továbbra is népszerű az üzleti világban és a hétköznapi életben, ahol az önismeret, az önszabályozás, a motiváció és a társas készségek igénye sok területen megelőzik a szakmai és a logikai rátermettséget. Az IQ velünk született, és a kamaszkor után már alig változik. Jó hír viszont, hogy az érzelmi intelligencia állítólag fejleszthető. Miután kicsit körüljártuk, hogy ki a hülye és ki az okos, nekiveselkedhetünk a kérdésnek, hogy lehet-e boldog az, aki okos, illetve feltétlenül hülye-e, aki boldog. Ehhez viszont nem ártana először tisztázni, mi a boldogság. Karinti Ferenc cini mesélte, hogy Déri Tiborral utaztak a vonaton. Alkonyodott, leszállt a köd, és ahogy az ablakban könyökölve nézték a tájat, a távolban feltűnt egy csöndes kis tanya. Mécs pislákolt az apróház ablakában. Akkor az idősebb író elmélázott, hogy látott, színi, milyen érdekes! Itt szágult két sikeres író a luxus vonaton, és mégis úgy gondoljuk, hogy a boldogság ott, abban a kis házban lakik. Ők meg kitekintenek a kunyó ablakán, Nézik, ahogy elsuhon a világított luxusvonat, és azt mondják, ott lakik a boldogság. Cininek tetszett a példabeszéd, megjegyezte. Aztán, mit tesz Isten? Sok évvel később ismét Dérivel utaztak egy írókonferenciára, könyököltek az ablakban, és ismét feltűnt a távolban egy meghitt kis tanya. Most ugratásból volt Cini, a nagy tréfa csináló kezdte mondani Déri egykori történetét. – Mit szólsz hozzá, Tibor bátyám? Ha innen nézzük, ott lakik a boldogság, ha onnan nézik, itt lakik a boldogság. Déri figyelmesen hallgatta, aztán a fejét csóválva azt kérdezte. – Te mond ha neked ilyen szép gondolataid vannak. Miért írsz olyan rossz könyveket? Általánosan elfogadott definíció, hogy a boldogság szubjektív jól lét. De ami szubjektív, az mindenki számára mást jelent. Talán szerencsésebb, ha először megpróbálunk utána járni annak, hol keresik az emberek a választ a boldogságra.